Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars og Med på linjen med det helt store smil sidder han, Eske Geop. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjnene af diverse iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Dagens episode er del 2 med Mr. Big G, som I allerede har fået lyttet af lidt varme på i del 1. Vi havde det hammerende hyggeligt med Big G, så det blev til to episoder, hvor vi kommer godt omkring øh, hele turen med, med, med de forskellige hjælpevirksomheder meget præcist og meget fokuseret på flyhjælp, ja, øh, som jo har været igennem lidt af en tur over de sidste par år. Ja, det må man sige. Og så skal vi også dykke ned i, selvfølgelig, hvordan salgsprocessen har været af flyhjælp til Flight ride. Det er sådan set ret interessant, hvordan når man sælger et Flyselskab, eller det er jo ikke et, som i sig selv et flyselskab, men i hvert fald et flyselskab, som er rimelig godt uh, hængt op på flybranchen, så, uh, så, ind, så er det selvfølgelig indflydelse på salgsprisen. Så det skal vi snakke lidt med uh, Big G om, hvordan uh, man forhandler under, uh, under kriser. Det blev jo som sagt... Hvordan man forhandler under rimelig dårlige vilkår. er det er dårlig, dårlige dårlig vilkår. har ikke op og handlige. Nej, fordi business Ej. er ikke rigtig booming, når man, så man sælger i en branche, på, hvor omkring 85% af ens omsætning er forsvundet. Ja. Men bortset fra det, for det så uh, har BigG altså rimelig meget at fortælle, og nevertheless fik de lavet et salg, og det skal vi altså høre uh, rimelig meget mere om. Uh, og hvis I ikke er urensaglige årsager, som altid har hørt det lidt, så hopper vi lige tilbage og hørt den. Uh, Men mindre I selvfølgelig ja. blot vil høre del 2 Hvad har været nogle af de sjove retssager? Har der været nogle, sådan, nogle, bim, nogle bim sager? <laughs> ja, vi havde sgu en bimsag den anden dag. Øh, vi havde et, et, et, et, et 12 nord, nordmænd, øh, som øh, var på firmarejs i Italien her i foråret. Øh, deres fly fra Pisa til øh, Norge er aflyst, øh, og bossen tager firmakortet op af lommen og siger, ved I hvad, jeg gider sgu ikke at vente 12 timer til det næste flygår. Jeg køber et, et, et, et privatfly hjem <laughs> Det er også noget, at skal gøre. <laughs> så øh, han var kæmpe chef, og kæmpe populær, blandt de 11 der. Yes. Æm, og så regner han jo med, at han kan få alle pengene, for det private privatfly retur. Yes. Fra SAS. Det har han tænkt. Det kan så, begge de klare. Ja, men så godt spiller klaveret ikke. Nej. <laughs> engang gang for mig. <laughs> Jeg kan ikke trulle jo. Nej. Æm, men øh, så de, øh, de, så der, vi, vi, vi sender krav, vi sender det bare automatisk videre, øh, så de får bare det automatiske krav på øh, et forholdsvis stort beløb, øh, og det kan vi selvfølgelig ikke hjælpe med, fordi de, det er jo klart, at de ikke er berettet til, og du, hvis, du, hvis de flyr aflyst, så vil du få en ny billet hjem hos samme flyselskab eller hos et andet flyselskab. Du er ikke berettet til at bestille et kæmpe privat flyhjem. Nej. det er jo også en form for <laughs> flyselskab. <laughs> så der, men der er noget, der hedder tagesbegrænsningspligt i erstatningsret, det er, at man ikke skal påføre modparten et for stort tab. Mm. Og det har man sgu nok gjort her mod SAS. Ja. Øh, så det kunne vi ikke hjælpe den del med, men vi skaffede stadigvæk 98.000 til 12 passagerer. Okay. Okay. Så på den måde var det så sådan. Ja, det er jo også penge. Færd. Ja, ja, så kan man ikke være så meget diff på at Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad den koster. Nej, det kostede faktisk, det var, jeg synes ikke engang, den var så dyr. 250.000, 270.000 norske. Det er faktisk, det, det, det, og det er 98.000 danske. Nej, det, det er faktisk stadig meget for en envejs. En, en, en altså, det er måske 200.000 for, for 12 mennesker. Ja. Så ja. lidt under 20 klik per passager. Man ved jo heller ikke, hvad der har været med. En, uder, men det er jo nok en en computer, og, og jeg har været med i billetten, ja, okay. Ja, er champagne, champagne og sådan lidt lækker. Det <laughs> hummer. Ikke, Jeg har aldrig Det kan vi også. Ja. ja, vi har jo aldrig flået med Mads Peders, jo. Nej. Det ja, er jo en form for et privatfly. der Han har nok hentet dem for mindre end det. Ja, nemt. En 260-270 norske løg. Og den, den er god. pure pur guy. Det meget, limited Ja, Ja. Hvad med øh, hvad, hvad, Har du været, altså, været noget, hvor du sådan har tænkt... Altså, hvor man, har du haft de stående retssager der med verbal forsvar? Ja, dem, dem har vi haft en del af, øh, men jeg har aldrig taget en øh, okay. retssag. Så okay. det, det har du folk til? Ja, det, sku... det, det er et stort arbejde at skulle forberede en, en retssag og, og lave den mundlig præsentation. Men du har ikke lige haft øh, lyst til lige prøve én gang, når du har studeret. Altså, jeg har faktisk ført to retssager i mit liv. Øh, det var ikke noget med fly, flykompensation, men... Øh, jeg tabte sgu begge to, så jeg tænkte, at jeg skulle, øh, det skal sgu ikke gøre igen. <laughs> Hvad har du gørt retter om? Jeg har 0% win rate ved retten, det er ret pinligt. Ja, ja den er ikke god? Nej. Nej. Det er jo optur til, at have har med advokatpartneren har, der for tidligere. Ja. Okay, den har jeg faktisk vundet. Ja. Men ikke hvor du skulle føre sagen Nej, i retten. Nej, er præcis. Der har jeg tabt to. Yes. Der øh, er han jo kun... træt af, at I ikke skulle møde op i ja, retten. Ja, det han så. skulle ja. klart have advokeret for en mundtlig hovedforhandling. Det skulle han gerne have bedt om. Men jeg har en kollega, han er 100% win i retten. Det er godt. Okay. Han står der det bare. Det er fucking stærkt. Har han har været Hvis er 100%, nej. Nå, okay. så tror, han har vundet 12 eller 14 retssager i retten. Okay. Okay, hvad, hvad Men... er... hvorfor kommer en, en sag i retten? Men, men, men hvis, hvis, han, hvis, hvis der er en dårlig sag på kontoret, så ham, der hedder Mr. 100%, så tager den, den tager han ikke. Ej, han tager siger. den sikkert. Det, sikker. det er over til Pia eller Caroline. Ja. Det, det er de gode. <laughs> det må de du blive videre. Tager... En god sag, så tager han den gerne. <laughs> han skal ikke ødelægge sin succesret, jo. Ej, det er det. Ej, han står dernede og <laughs> smager smidt på, så skal ja. han ind som den anden respekt. Ja, præcis. Han og... er har kæmpe Harvey Specter, når han tager til... Kolding byret og, og fører. <laughs> og når han så slutter dagen på Crazy Daisy i Kolding, så føler han sig som kongen. Så kan, det noget. Så kan han ja, stå og, og med slice. Ja. Også Der er, er altid et slice i slice-termen. Men han går ja. aldrig alene hjem, jo. <laughs> nej, nej. Det er måske et princip. Det kan man ja. sige, at han er forbi Kolding latinerkvartier. Det har jeg, hørt. jeg, har, jeg har ret skeptisk. Jeg har altså aldrig hørt om latinakvarteret i Kolding. Ej, der er noget i Aarhus, der er latinakvarteret. Ja, ja. I må melde derude hvis der er nogen, der har været i byen i Kolding-latinakvarteret. Ja. ja, det kan være. Så hører vi gerne. Nå, hvordan ser forretningen ud i dag? Hmm. Ja, og, h og hvornår begynder I at afsk Altså, hvornår begynder I ligesom i 2020 at sige, ja. shit, nu er lønkompensationen, den holder sgu ikke. Nej... Øhm. Det gør vi jo i slut august, øh, 30. august. Der afskyder vi en stor del. Øh, nogen har... Vi har faktisk... Altså, vi, har, vi har ikke kun direkte sige, at folk gerne må søge andet arbejde på grund af jo Men vi har ligesom indikeret at det var måske en god idé at finde et nyt arbejde, for ellers så risikerer du bare at blive afskudt om lidt. Ja, mm. Og hvis du går ud og finder et andet arbejde, så giver du plads til, en anden en for kontoret kan blive der. Mm. Så der, der var faktisk nogle kolleger, der var ret gode til ret hurtigt at gå ud og finde andet arbejde. Både for, dem, for deres egen skyld, men i høj grad også for vores skyld. Øhm, vi havde et ret stærkt sammenhold under øh, coronakrisen, og vi, vi gav den skalle sammen hele holdet. Øh, og vi stod ligesom skulder ved skulder og sagde, nu skal vi bare igennem det her mm. hjælpe hinanden. Øh, og selvom folk arbejdede hjemme, øh, så, så gik det super godt. Altså, og alle gav den skulle lige en ekstra skalle for at sikre, at, at virksomheden kunne bestå. Mm. Øhm, men på, ja, på, vi, vi, vi, vi altså, virksomheden, altså, arbejde, vi går jo fra 65 ansat til 20 på kort tid. Så vi, vi skal vi os, os af med 45. Ja, der bliver kortet lidt ind. Ja. Shit, man. 45. Og h hvordan beslutter man, hvem der skal skæres? Der er så heldigvis nogen, der selv... Ja, synes, der var, det, var nogen, der selv gjorde det, og det var ja. en stor hjælp. Øh, men de andre, der må vi se, altså, hvilke, hvilke, hvilke stillinger skal vi bruge? Øh, og, altså, I krisetid, der, der skar vi bare helt ind til mm. Altså Vi skulle ikke have noget af fedtet tilbage. Øh, så alle udviklingsopgaver altså, blev lukket. Øh, vi gik fra at være fem eller seks fuldtidsudviklere til bare være en. Vi gik fra at have en HR-ansat til ikke at have det, til at have business development, øh, fra at have business development til ikke at have det, øh, og så må vi generelt bare cut, altså i de, også operations. Mm. Øhm, men det er mega svært, fordi hvordan fanden finder mm. du ud af, hvor mange ansat du skal skære i? Altså, hvor mange, ja, hvor mange skal du afskede? Nok. Øh, fordi der er så store usikkerhed i det. Hvis, men, du, hvis du cutter for mange så er det dyrt, fordi du skal ud og finde nogle nye og hyre dem. Ja. Hvis du kutter for få, så står du med en kæmpe overkapacitet, som også er sindssygt dyr. Mm. Og du ved ikke, hvordan flyretaktiviteten bliver. Det skaber også en dårlig... Altså, det skal selvfølgelig dårlig stemning ligegyldigt hvad, når du skal ud og fyre, ikke? Ja. Men hvis du skal gøre det flere af flere runder, Præcis, så ja. bliver det sådan oh, ja, så bliver det år. sådan hele tiden. Det er meget sådan øh, en ikke? Ja. <laughs> så, du den her gang, men næste gang, ja, så får du næste. Den, ikke? Ja. Man kommer, og man kommer, ikke? Ja. Og okay. ja. så der er lidt bedre bare at tage godt. Øh, og nu, endnu, nu er det stabile, ikke? Men, men hvordan finder I så ud af det? Og så altså, tager du bare en dag i gangen, så nej nu. Så ind og, og tager en stol om morgenen, mænd om morgenen. Ja. Altså, vi kigger på sådan øh, forventninger til flyaktiviteten fra Jævokontrol. Mm. Øhm, fordi det, det er vores salg super påvirket af. Så hvis der er mange fly i luften, så er der mere salg til os, og så der, kan der være flere ansatte. Øhm, så vi prøver at kigge, altså vi har sådan måske sådan tre scenarier på, hvad flyaktiviteten kan være. Sådan, altså, hvis, hvis det er det her, skal være så mange, hvis det der skal være så mange, hvis det der skal være så mange. Og basically, så ved du jo ikke, altså hvad, hvad det ender med at blive, men Altså, mange gange er det jo værste ikke at gøre noget. Og der er vi gode til bare at handle og sige, vi kommer aldrig til at vide 100%, men vi må gøre noget nu. for hvis vi ikke gør noget, så går det i hvert fald helt galt. Ja. Så vi vil ret hurtigt til at agere på de eksterne omstændigheder, som der blev vist. Og vi er jo faktisk så ikke engang kommet til salget, men I får så justeret i tide, ja. eller, eller skulle I have gjort det noget tidligere, tænker du? Altså, man kan, man kan argumentere for, om vi bare skulle have afskedet fra start af, i stedet for at køre lønkonventionen i en 3-4-5 måneder. Øhm, fordi ved at køre lønkonventionen, så skal du stadigvæk afholde 25% af lønudgiften, mm. uden du får arbejde for det. Jo, ja. øhm, men det var, det var jo heller ikke til at vide. Det var altså, ikke til jeg, at, jeg kan da huske, det lukket ned, så er sådan, ja. vi skulle ud og rejse over sommeren, ikke, og jeg blev ved med at oh. sådan, ja, ja. dreng, slap nu af. Vi Giv, det lige en måned. Giv det lige en måned, så, ja, ja. så kører det. Ja. Og så kører vi til Mongoliet. Ja, og så kører det vi til vi Mongoliet. Nej, <laughs> der var lukket alle grænser. Det er en lang tur til Mongoliet. Ja. Ja. Ja. Mongol Rally skulle vi have kørt. Ja. Ja, om 25 lande der, det, det er lidt bøvlet med rejserestriktionerne. Og ja, Også bil. Øhm, men men ved, at vi gjorde, ved at vi tog folk på lønkombination, så gav vi faktisk folk, altså dem der skulle afskøres i stedet, for de havde 3 måneders opsigelse. Så havde de i hvert fald 4-5 måneder længere tid, hvor de så fik løn for os, plus deres opsigtsvarsel, 3 måneder. Så de havde omkring 7-8 måneder til at finde ud af at, altså til at tilpasse deres nye, til at tilpasse deres forhold, hvis de ikke havde et arbejde, og til at skulle gå ud og finde et nyt arbejde. Mm. Altså de vidste jo ikke, hvem der skulle fyres, men kunne man godt lægge to og to sammen, så vidste man, at der ville ryge mange. Ja. Øh, så derfor så kom det heller ikke som en overraskelse for folk, at, at vi måtte afskede en, en god, stum, god del. Ja. Og hvornår, fordi det er jo ikke nogen hæmmelighed, nu er I jo solgt ja. til flight Ja. Og undetunger vil sige, du skal ikke sælge en krigstid, altså hvis du rent faktisk kan komme helt skiden ud på den anden side. Uh -huh. Det er jo så ikke sikkert, at I kunne det. Men hvornår starter salgsprocessen? Altså hvornår går, går du og dine din partner sammen og ligesom siger, enten så er der tilbud, eller også mm -hmm. så skal vi sgu af med begge her. Ja. Eller af med noget af det. Ja, altså i ejerkredsen, der har vi faktisk et mål om at blive solgt øh, inden for X-tiden. Æm... det har I haft hele tiden? Nej, ikke hele tiden, okay. men øh, vi har det på et tidspunkt. Æh, og så. Ærgerligt, det ikke var december 20, ja. 2018? Ja, fucking jærligt. så havde det var ja. dobbelt så meget værd. Æm... Mindst, ja. <laughs> mindst. Æm... Men så, øh... så, så for... Altså, for, noget t... for noget tid siden, der besluttede faktisk at så lave sådan et lidt større strategisk samarbejde, med FlightWide, som er den næststørste aktør af vores konkurrenter på det europæiske marked. En tysk aktør. Øhm, og så i februar måned, start februar, tror jeg. 2021. Ja, nej, 2020. 2020. Ja. Så inden coronakrisen rammer, så det kan også godt være, at slut januar. Det var det nok, ja. Slut januar. Så får jeg faktisk en besked fra FlightWide CFO øh, på LinkedIn, Øh, og øh, hører om øh, om, I, om han man ikke skal bare what's the price <laughs> så skriver han øh, kan, kan vi tage et møde omkring nogle strategiske fordele og samarbejdsmuligheder og sådan noget mm. øh, jeg snakker faktisk med, med, med min kæreste omkring hvad fanden er det egentlig de vil altså sådan, de vil gerne have et møde omkring noget strategi og samarbejdsmuligheder mm. og vi tænker sgu egentlig at det skulle nok kan fordi de gerne vil købe os mm. øh, og, øh, og så snakker jeg om, at det giver super god mening, fordi der er sygt mange synergier øh, mellem vores to virksomheder. Øh, og så tager vi så det med, og så øh, det er det mig og ham, og så, så siger han så, jamen, øh, er der nogen chance for, at, at, at, at, at, at, at, at I er til salg, siger han i telefonen. Og så tager jeg sådan telefon lidt væk, og så tænker jeg, at jeg skulle lige lidt om. Og så siger jeg så, ja, Helt sikkert. <laughs> ja. Vi er helt sikkert til salg. <laughs> øhm. og, og, det, og det er slut januar? Det er slut januar. 2020? Ja. ja, det er før coronakrisen, Og det ser godt ud. Alt ser stadig godt ud der? Ja, januar. Ja, 2020. det kommer bare ind på, mange nyheder man læser. Så ja, okay, det startede i december, ikke, men altså, dengang var det en lokal virus, der aldrig skulle komme til Europa. Yes, yes, yes. Det var ikke en pandemi på det tidspunkt. Nej. Nej. Det var kun Donalden, der sagde, nu lukker vi. Det ja. Okay, og hvad, hvad, hvad sker der så? Fordi snakker I så mere med, hvad hedder han, Dr. Jan? Ja. Et eller andet. Øh, han Jan Frederik. Ja, doktor Dr. Jan, Jan Frederik. Ja, Jan Frederik. De, ja. de er jo meget glade for doktortitler i, i tysk. Ja, helt vildt. Det <laughs> Så altså, efter min forståelse, så hvis du bare har en kandidatgrad, så kan du kalde dig selv for en doktor i tysk. Ja, men de er så er. til gengæld ekstremt glade for P.U.D. også. Ja. Altså, der er mange af dem dernede. Ja. De kan godt lide Wirtschaftsschule Ja, så, så hvis du er en doktor reelt, og du har lavet en kandidat eller en PhD-grad, så kan du kalde dig selv for en doktor-doktor. Ja. Og det er det ultimative i Tyskland at være en doktor-doktor. Det, det, det er den fedeste titel, du kan opnå. Ja. Men, men Jan Frederik, ja, han er også doktor. Ja, okay. Det er så klasse. Ja. Og, og han, han synes, det er fedt, at, at du ser ja til jeg til sådan. Ja, Indtil. så sig, jeg siger jeg jo så, at jeg skal skulle lige snakke med min to medejere omkring det. Øh, men, Ejer I lige meget der på det tidspunkt? Cirka, ja. Okay. Men, øh, men hvad hedder det? Jeg skal lige snakke med dem omkring det, men, men jeg er umiddelbart positivt stemt, øh, siger jeg så. Og så snakker man jo, han og han er, sgu, han er sgu på med det samme. Han siger, det gør vi sgu. <laughs> ja. øh, og Philip han er sådan, ja, det kan vi godt gøre, det, det skal lige være til den rigtige pris og, og sådan mm. noget. Øh, og så påbegynder vi så nogle forhandlinger med FlightWide, og vi sender dem så, et indledende materiale, sådan lidt frem og tilbage. Øhm, og så laver de så deres første bud. Øhm, og det så egentlig meget fornuftigt ud. Øhm, men det er klart, at vi vil gerne kende vores markedspris. Ja, så er øhm, det jo at høre. Ja, så vi går ud og hører nogle andre konkurrenter øh, på markedet. Øh, vi starter lidt sådan en auktionsproces, øh, hvor vi så kontakter nogle andre industrielle aktører. Og vi kontakter også nogle uden for industrien, øh, for at høre, om de kunne have interesse i at, at lave et et, et køb af flyet. Hvad er feedbacken? Æm, den er god. Altså, øh, så fordi, den er, fordi, den er god i februar og dårlig i marts. <laughs> <Ja>. <laughs> altså vi, øh, vi siger egentlig, at altså, her under coronakrisen, eller lad os sige, før coronakrisen, så var det i forvejen et, et marked, der skulle konsolidere. Ja. Altså, mm. Det er lidt mm. et wet ocean. Alle laver sådan det samme øh, og konkurrerer lidt på pris. Æh, især på marketing bliver der konkurreret på pris. Øhm, og når salget er faldet så markant, som det er under coronakrisen, så er det klart, at der kan ikke være lige så mange firmaer af vores type, fordi nu er salget gået helt ned, og antallet af claim er det samme. Øhm, så derfor så siger vi så, at under coronakrisen, der vil, der vil konsolideringen gå hurtigere, øh, og vi synes, det giver mening nu at konsolidere for at få et øget salg, og mm. opnå nogle synergier. Øhm, og så øh, der er der tre, der er på til at starte med, og den ene trækker sig, og så er der stadig to aktører tilbage. Øhm, store aktører. Og så den ene aktør har en mulighed for noget, øh, ja, øh, for noget ejendel. Øhm, men det finder vi egentlig ikke så interessant. Vi vil hellere bare have noget, noget cash. Øh, og det kan den anden aktør så, altså FlightWide, right, så tilbyde. Øhm, og øh, så, ja, så går det bare sygt lang tid. Altså fordi, det er svært at lave et køb under en, en, en, en krisetid. Mm. Altså, hvor der er så mange usikkerheder, fordi den ene dag, så ser det super godt ud med vaccinationen. Den anden dag, så ser det super dårligt ud. Den ene dag, så går Norwegian på kurs. Den anden dag er det reddet. Og det er bare alt sammen sådan nogle eksterne faktorer, som er med til at påvirke vores pris rigtig meget. Mm. Øhm, så det sidste siger vi som, jamen, nu må vi bare holde fast i den her pris, som vi blev blevet enige omkring. Uanset hvad der sker på markedet. Og så må vi bare få afsluttet handlen handle hurtigt. Øh, fordi jo længere tid det trækker ud, jo større er risikoen for, at det ikke bliver en aftale. Øh, fordi at der er så mange usikkerheder, der, går, der kan påvirke prisen op eller mm. ned. Mm. Så lad os få den lukket hurtigt. Øh, men tingene tager bare lang tid, fordi de har også en ejer, øh, som skal se tingene igennem øh, nogle gange. Øh. Men så heldigvis lykkedes det sig, så, der er lige øh, efter påske her. I 2021? Ja, ja. Så det er en proces, der strækker sig over 15-16 måneder, når den du har. Shit, det ja. er så nogen, hvad er nogen af Og hvad er nogle af de ligesom, uh, håndtag, I kan trække på, i forhold til at strikke den deal sammen, så uh, når I bare vil have cash, så at sige? Ja. Altså, skal I være... Nu er I jo stadigvæk direktør Ja. i flyhjælp. Ja. Og hvor længe gør det og så Og hvor gældende? længe, og, og, og hvad, hvad er ligesom modellen, får du bare... Ja. Altså, du fik efter påske, bum, der en pose penge. Så er du ude at købe øh, fadbamser og den helt, store, den helt store bil, og så afsted. Ja. Nordpå. Yes. Eller, eller hvad er ligesom fidusen? Øh, altså i forhold til at strukturere salget, med hvilken ja. håndtag der er. Ja, ja, ja. Øh, altså, øh, de, fordi der er så mange usikkerheder i markedet, så de er jo lidt påpasselige med at lægge mange penge op front. Fordi de er lidt bange for, at hvis de lægger rigtig mange penge på front, og markedet går dårligt på grund af coronakrisen eller lovændringer, så har de et stort tab. Ja. Øhm, så derfor så, så laver vi sådan en aftale, der hedder, at der er noget op noget frontbetaling, men der er så også en stor del, der er earn -out. Øhm, Så jo, mere, jo bedre det går for virksomheden i løbet af næste fem år, øh, jo flere penge tjener ejerne. Mm. Så det er egentlig sådan, at aftalen er, er struktureret ja, sammen. Det vil sammen. sige, at prisen, prisen er ikke helt fastlagt. Nej, den, den påvirker, altså jo bedre det går for os næste fem år, jo flere penge tjener vi. Mm. Øh, og det samme modsat. Ja. Ja. Men på den måde men, så, så, er I så også bundet. Nej. Nej, I er ikke, I er ikke <laughs> bundet kontraktuelt, men hvis I gerne vil tjene nogle flere penge, så er I bundet. Ja, altså i, i den, på den forståelse. Så længe du har... mener, at du kan skabe værdi for virksomheden. Ja, ja, men det er også han, der kan jo. Altså, heldigvis. Heldigvis Æ, men, så vi er på en jo han og jeg siger øh, phone, øh, på, at vi skal være der. Vi har en kontrakt uden udløb, men vi skal være der i et år, altså, for at sikre en god overgang til den nye ejer. Ja. Mm. Æm, det, der egentlig er udslagsskyndende for, at vi også gerne vil sælge, selvom det er coronakris, det er jo, at der er, store der er store trusler i markedet, store eksterne trusler, der kan påvirke os. Der er coronakrisen, som på det tidspunkt kan potentielt set gøres øh, konkurs. Mm. Øhm, der er snak om en ny lovændring, der kunne reducere markedet, der kan reducere markedet med 60%, øh, og hvis markedets størrelse bliver reduceret med 60%, er bedre, så er det ikke, ikke så sjovt at drive forretning. retning. Øh, det er altså ikke bedre, lige så sjovt som før. bedre, hvis den dobler markedsstørrelsen. <laughs> ja, det er jo lidt det. Hvis USA de lige kører nogle lignende regler, ja, morgen, præcis, så, så det bliver så meget det, det er meget meget ja. sjovt. <laughs> Men, men uanset, der er, og så, så er der mange andre eksterne trusler, men vi vurderer bare, at jamen, uanset hvad, der kommer til at ske af de eksterne trusler, så er vi bedre stillet, hvis vi går sammen med FlightRide. Fordi vi er bare mere modstandsdygtige over for eksterne trusler, hvis vi går sammen mm. og er meget større sammen og opnår alle de synergier, der er i markedet sammen. Mm. Og hvad så nu? Er du en, er du en glad mand? Altså, hvad, hvad sker efter sådan en Æh, det er jo virkelig en iværksætterrejse der er gået fra 0 til 100 på ja. møg Fra 0 til 100 på møg vis og så lige skruet lidt ned i ja. tempo bagefter. Ja, så lige ja, ned og lidt mere timen igen. Ja, præcis. <laughs> øhm, jamen altså, øh, så popper man noget champagne og sprøjter det ud over det hele, og fyrer den mega meget af. Altså, <laughs> det er jo det, man gør, og... Øh, så, øh, så har vi bare arbejdet på at integrere virksomhederne sammen øh, siden da. Og det er super fedt at arbejde sammen med dem. De er meget rolige og altså venlige og, og, og dygtige og, og, og nice at arbejde sammen med, vil jeg sige. Okay. okay. Ja. Det er der, strukturen forbliver nogenlunde den samme, så, sådan, altså, så det er mere sådan overhead i altså administration og programmer, ja. sådan der bruges til sagsbehandling, og der er den samme, altså. og så beholder I jeres kontor i Danmark? Ja, lige præcis, ja. Øhm. Altså, det er sgu meget business as usual. Øhm, vi laver egentlig stort set det samme, som vi gjorde før, og jeg har endnu ikke oplevet, at der var en beslutning, der blev trukket hen over hovedet på mig, altså Altså, op fra, altså ja. alt, vi skal egentlig bare drive det, og de, de blander sig ikke særlig meget i det, vi gør, fordi som talene viser, så har vi gjort det godt. Øh, og de har sgu ikke så meget tid til selv at administrere vores forretning. Mm. Altså, Johan og jeg, vi er jo diktører, og skal jo så også stadigvæk træffe en masse beslutninger og blive lønnet for det. Øhm, og det er kun, hvis der er nogle rigtig store beslutninger, så skal vi skrive, hvad er problemstillingen, og hvad foreslår vi løsningen er, og så siger vi ja eller nej til det. men og Hvor stor er, er, er sådan ja. nogle beslutninger? Altså, hvad, hvad kunne det være, for eksempel? Jeg tror ikke, der er, jeg tror ikke, der er nogen økonomisk grænse på, øhm, men øh, det, hvis vi har et lønbudget, øh, så det skal, hvis vi inden for det lønbudget, så, øh, så må vi hyre dem, vi vil, øh, til det pris, vi vil. Men hvis vi overskrider det, så skal vi så spørge om samme type til det. Okay. Øhm, ja så altså, der kommer lidt mere sådan oversight. Ja, man skal jo spørge far og mor om lov engang vel imellem. Ja, det er det. det er det. Det er det. Jeg synes, det er en ret vildt. Det, det har været hårdt de sidste halvanden år, forestiller jeg mig. Ja, altså i starten er det hårdt, øhm, fordi det er hele dit livsværk, øh, du har. Øh, og du lov. har arbejdet i 5-6 år, knoklet, som jeg også beskrev tydeligere, mm. for at få den her virksomhed op på benene. Og Godt. pludselig så står du til for at få revet tæppet væk under dig. Og kan ikke rigtig gøre noget? Nej, fordi at... Det, så, altså, du kan arbejde nok så mange timer på det ja, tidspunkt, ja. men det, det nytter ikke rigtig noget. Men, men, men i stedet for at fokusere på det, vi ikke kan gøre, så fokuserer vi bare på, hvad inden for vores kontrol? Hvad inden for vores fag, Hvad kan vi selv gøre ved det? For det må vi jo det mindste gøre. Og... Jeg tror, det handler meget om på det tidspunkt at bare sige, jamen, det kan godt være, at det er noget, noget lort, det kan godt være, at coronakrisen er mega nederen, og vi er i den me mest udsatte branche, hvis det ikke er den mest udsatte branche, men det kan vi ikke bruge tid på. Øh, vi kan ære os over en kort periode, men så må vi komme videre. Mm. Altså, fordi vi må acceptere de nye forudsætninger, som de er. Øh, og, og så få det bedste ud af det derfra. Så vi er relativt gode til bare at sige, lægge det fra os og øh, sige, det er nederen, men nu må vi komme videre, og så må man fokusere på, hvad kan vi gøre som virksomhed for at komme videre om. Ja. Og øh, det ser I jo så ind i i dag stadig med vacciner og det ene eller det andet. Ja. Nu er der, der sgu være Lysner det lidt nu, eller? Altså vi... Øh, vi hvor... snakker den 24. juni 2021 for dem, der måtte lytte på et senere tidspunkt. Ja. Det ligner vel en fornuftig sommer. Skal folk ikke ud og flyve nu? Jeg skal ud og flyve. Jeg skal. <laughs> altså. Vi kan luk. bare komme i gang. Jeg fløjte så sent som i går. Ja, men vi skal ikke ud og køre igen til Mongoliet, så... Det kan du stå om, det kan du ikke endnu, nej, nej. der. og det har vi slet ikke De tid til. Nej, vi, vi, vi skal forsøge at bygge det, forretninger. Det bliver, det bliver lige flyttet inden 10 år. 5 år down the line, ikke? Du skal tænke på Big G, vi har jo ikke uh, tvillinger endnu. Nå, det nej, nej, det kan godt være Lars-Arm, jeg har ikke, så vidt det ved. Hvem ved? Du har heller ikke noget i ovnen, eller hvad? <laughs> det ved du heller ikke. Det er der ingen der ved. Nej. <laughs> Arh, det er forhåbentlig, at der er sgu nogen, hvis jeg siger. Klar. <laughs> vi ikke tænker tænker ud. <laughs> om. Okay. Klart. Men øhm, det ser altså flyaktiviteten forventer man, at den rammer 50% til sommer, okay. juli august, sammenlignet med år 2019. Ja. Øhm, så halv flytrafik. Men for vores vedkommende, når flytrafikken kun er halv, så er, der, så er der færre flyforsænkelse aflysninger. Ja, så det er, så er der det mindre presset. af markedet. Ja. ja, lige præcis. Det er faktisk en 30-35-40% ja. forventer vi. Altså, vi forventer at få 30-40% kunder i forhold til for to år siden. Og ja. lige nu får vi jo nok kun 15% procent af det kunder, vi er vant til. Mm. Shit, og det har vi gjort i knap halvandet år. Ja, det er bøvlet. <laughs> ja. ja, men altså... Vi, øh, vi, vi, vi klarede det, øh, vi kom igennem det, og vi har ikke lavet altså, nogen store underskud overhovedet. Øh, vi, øh... Ej, det var 200.000, det kunne blive til. Ja, øh, plus i var. Jeg tror, det var, minus. Men det var minus. Ja, det var nok minus. Ja. Men det er fordi, det er for et halvt år. Ja, det er for et halvt år. Så hvis et år, ja. så tror jeg, så, så er vi plus. Altså, 194.221 kroner, dem ja. kunne da sparede på løn. Ja, det er rigtigt. Men øh... Og sker på din egen løn? Der sparer jeg ikke. Ej, ikke nu da. Ikke nu da. Øhm, men hvad hedder det? Hvis, man ser det? hvis man ser det over et år, så har vi faktisk også formået at lave et overskud, selvom vi er gået, har været i en så hård krise. Det er meget tilstand. godt gået. Altså selvom salget er faldet 15% over et år. Ja, eller 85% på en måde. Undskyld, ja, 85%. Ja, der det er, er jo meget godt i de her ikke, tider med så, med så, så, der, så er overskud, hvis ja. man ser over en 12 måneder periode Men det har vi bare ikke offentliggjort endnu. Så det, det er jo du fandme at adaptere bedre, de. På ja. ja. en helt stor klinge. Ja. Og øh, nu vil jeg nærliggende spørge, hvordan det så er at blive far i sådan en salgsproces. <laughs> det er, der, der var jo mange bolde i luften, kan man sige. Ja. Øh, og... Nu skal og han også hjælpe med det. ja. ja. <laughs> Ja, det ved vi jo på spiller det ikke jo? Det kan godt være, at hun tager sig godt af det. Hun er primus motor, men jeg hjælper også. Okay, men du hjælper. Jeg hjælper også andre. Og har de lige så fedt navn som hendes første? John Lewis, der. Ja, Ja. fedt navn. Hvad kører vi af navn? Det er Karl Oscar. Ja. Stærkt. Karl Oscar Tybo Grue. Ja, Det er fedt navn. Altså... Kong, kong, ligesom. Kongelig navn, de har mange navn, ikke? Ja, jo. Jo, det er rigtigt. Jo. Men altså min navn hed jo, F's navn er jo Grow, Altså Gro i datid på engelsk. Ja. Det er også ret fedt. Ja, det er ja. fedt. Det er jo ligesom, vi har også vækstet. det og ja. gør det ikke mere. Man kommer snart til det. Snart, det. Og så er der, det, det. Er der navneskib. Så, så skal hun det til at hedde Grue. Ja. <laughs> <laughs> der kan man jo gå til no-mo-lo, ligesom. Hver, ja, ja, det er rigtigt. Det skal jo også bare i virkeligheden. Ja, det skal et, der er det. Hun Så der er Carlosca. Ja, Oskar, og så er der så Filipa. Filipa. Ja, hun er jo kunnet til et. Hun hedder faktisk Filipa Emilie. Ah okay. Ja. Ah godt to. Yes. Men, uh, <laughs> det er også ret langt. Men det er fordi at, uh, Hun hedder min, min kæreste Nana Nana Emilie og mellemnavet Emilie det går så i af i deres familie. Ah, ja. okay. Så det går så selvfølgelig også videre til vores. Filipa med ph? H. Yes. Okay. Klasse. Okay. Ja, så godt. Har Nanna nogensinde ting over, at det er jo, altså, John Lewis grew. Uh, det er, altså, han hedder jo ligesom storsenderen John Lewis. Storsender, der hedder John Lewis? Ja, i London. No, det nej. Mener. Der er altså sådan en kæde. Ja, okay. Ligesom Marcus, John Lewis. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke hørt om det i hvert fald. Det er, sgu, det det er sgu. dig, der London London der dig over. Ja. ja, det ville være et kæmpe fiasko, hvis der ikke er et sender, der hedder John Lewis. Det er jo, nu må vi <laughs> ja. lige have info. Men det er fedt navn. Det er fucking fedt. Det er, er. sygt felt. Han er, han er en leg stor legende. Ja. Vi, skal, vi skal til at, at runde af. Ja. Fordi det har, vi, det har vi lovet af vores geniale producer her. Ja. Ja. Og Der er sådan altså noget, John Lewis. Ja. Som er en stort center. At John Lewis and Partners. Ja. Ja. Men det kan være, at han får det på til. John Lewis Department, and Partners, yeah. operating Ja, det ja, det kan man. Nogle det kan man i crime, men Vi kan har man jo fire standardspørgsmål, Gustav, som vi ikke har sendt til dig. Nej, Jeg har ikke sendt nogen. Ej, jeg sendt jeg har nogen vi har faktisk ikke sendt noget. Ja, jeg skal være dårlig. Ja, så det, så første, fik, skal. det første spørgsmål det er den bedste app på din telefon. Øh, pac tror jeg. Pakmand. man ja, som du kan bare parkere via appen. Ja. Du bor ikke park-park. Nej, jeg Parkman, tror jeg. Der Parkman, park. Park. Parkman. Isepark. Ja. Isepark. Ja. Det er de der sætter uret, eller hvad? Ja, ja. altså, ja. Eller du kan bare parkere med den app. Ja. Øh, så det, eller du, kan lave, du kan få en parkeringstilladelse. Ja, sige, altså du er glad for ja. at parkere i din bil. Ja, det kan jeg godt lide. Men ja. parkerer du ikke gratis? Øh, I hele Københavns Kommune? Jo, det gør jeg. Det er det jo ret lækkert. Men ja, nu vi er vi jo på Frederiksberg. Men, men, det er ja, det samme. Der er jo gratis parkering i to timer på Frederiksberg. Ja, hvad med el? Er det ikke også gratis hele tiden? Øh, Eller der har måske Frederiksberg, de har så mange penge, at de kan ikke gratis parkering for alle elbiler, fordi de er alle elbiler. Øh, jamen, hvad hedder det? Altså, jeg bruger den jo på private parkeringspladser, kan man sige. Ah ja, ja. det er jo ja. det er, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, Parkman. Parkman, okay. Yes. Nummer to er, mm. er den helt store mavepuster. Nå. No. Bedst at 200.000 kroner. Øh... Mm spørgsmål, har jeg set hørt før nogle gange. Øh, jeg har bare lige selv fået dem. Nej, det, nej, raske, nej det er det, der er nok problemet. Nok. <laughs> ja. Bedst at under 1000. Ja. Du er kommet ved Muffen nu, jo, som de skrev i så det er jo ikke ja. sikkert, at du bruger så små penge. Det er længe siden, jeg har købt noget under 1000 kroner, det er da ikke <laughs> <Ja>. <laughs> Det er også svært nu at få noget ikke... Hvad med de billetter, du har købt i dag? Det var gratis. Det var gratis? Til fansonen, ja. Oh. ja til, der, der er gratis billetter til fansoner under hjemme. Når man skal bare sidde og køtte over 40.000 i er ikke det ja. Det var frygteligt. Ja. Nå, frygteligt. Øh, min kasket er jeg glad for her under sommerferien. Ja. Den kostede vel 200 kroner. Okay. okay. <laughs> Så er det en kasket skal vi have et bonusspørgsmål, fordi vi, øh, vi har læst, efter du er kommet til Muffen, så ja. har du lovet mor noget. Det er rigtigt. Ja, hvordan går det med det projekt? Hvad har du lovet din mor? Jeg, jeg har sagt, øh, jeg har altid sagt til min mor, at den dag, jeg blev millionær, så vil vi tage på på Ja. Altså på, på en middag? På en middag på Danketer. Ja. Ja. Eller så bliver det en anelsegris. Ja, det det er, aftert, jeg. Det er aftert, Ja. Så. så stopper det også der. Ja, det er nok godt nok. Okay, <laughs> so, er det sket? Øh, det er faktisk ikke nu. Øh, men det kommer. Det kommer. Okay, ja, det må du, det må, det, nu må vi jo holde op på det. Det er jo det. det er ja. læst, jeg tror, det var TV2. Det er jo i hvert fald også i Fyn ja. Ja. Øh, det. <laughs> ja. det er. Det <laughs> jo ja, også altså. Og der har mor også læst det. Det har mor læst og hun forventer, at det kommer. Og det skal ja. nok komme. Der skal bare lige være tid til det. Har du en direkte linje til Fyn -tiden, nu? tiden ja. ja. Okay. Ja. Altså, den lægger speed dial. Altså, er meget glade for at skrive omkring os. Altså, jeg kan fortælle dem den mindste nyhed. Og, for eksempel, at vi bare har ansat en ekstra, og så vil de skrive omkring det. Fet, de får masser det. af spælteplads i Fynstiftet. Det er suverænt der, hvor vi har fået mest spælteplads indtil nu. Det er også, der, en, der kommer. Vi har været i Fynstiftet måske 15, 20, 25 gange. Altså, det, de det elsker der. at skrive kommer omkring i Kommer mange lokale. kunder så også fra Fyn? Det er jo lidt bøvlet, når der ikke er lufthavnen. Vi har nemmer. faktisk en lufthavn øh, på Fyn. Ja. Den hedder H.C. Andersens Lufthavn. Ja, selvfølgelig. Den havde, da vi startede firmaet, det var faktisk den første sag, vi havde, det var fra H.C. Andersens Lufthavn. Utroligt. Okay, hvem flyver der til? Det var, det var Unu er et tyrkisk flyselskab, som fløj fra Odense til Tyrkiet. Nå, no. det er en meget niche -rute. Kæmpe, det er en charter ikke? Ja. Øhm, og den, der var to afgange, fordi så, når du så skal vurdere, om du er beredt se, var der andre fly, der blev forsinket eller aflyst fra den lufthavn på det tidspunkt. Og det var der ikke, fordi der var ikke nogen fly. <laughs> så kiggede så, hvor mange afgange er der om ugen øh, på, øh, på, fra hos Andersens Lufthavn. Der er en afgang om ugen, og en oh. hjemkomst om ugen. Så er der gas så Det er på. onsdag og søndag fra Tyrkiet og tilbage igen. Og hvad den sag med? Den endte med, at vi vandt efter seks års togtrækkeri øh, okay. mod UNR. Okay. Og, været, og den røg i Fyn stiftet, den sag. Det gjorde den også. Altså, <laughs> ja, det gjorde den selvfølgelig. Nej, det, det er dejligt. Dejlig. Vi havde vundet efter, at vi havde været i Trafikstyrelsen, fået vundet den der byretten, fodretten, øh, landsretten og fodretten i Tyskland. Det lyder bøvlet. Så det var et negativt return on investment på den sag. Ja, men det... det var positivt for Fyn. Det var godt for fyn. Ja. Og det kan ja. fænge. Og det er kan omtale. Yes. Ja. Så win alligevel. Det var vores første sag faktisk. Men øh, heldigvis var det ikke sådan, at vi lige sagde sådan, at vi skal lige se, om vi kan vinde den her sag, før vi tager mod andre. <laughs> så er, gået 6 <laughs> er der gået seks år. Det havde været dårligt på concepts. Ja, ja. Så vi, vi tog heldigvis også andre sager end en relativ Ja, okay. Næste emne er, om du læser nogle bøger. I hvert fald skal ja. vi have en bog, du kan anbefale. Vi har ja. også en anden en, der relaterer sig til noget brunsviger. Ja, det er rigtigt. Det kommer til. Okay, ja. Som det sidste. Ja, jeg, læser, jeg læser bøger, og jeg har også, altså fordi... Jeg har jo bare jeg har en juridisk baggrund, men jeg har ikke nogen økonomisk baggrund eller ledelsesmæssig baggrund. Så derfor så har jeg også brugt bøger sådan til at, at blive inspireret, men også til at lære omkring altså økonomi og, og ledelse. Um, så jeg har læst relativt meget. Uh, jeg tror, den bedste bog, jeg har læst, uh, hvad fanden er den hedder? Jeg tror lige, vi må cut her. Ja, uh, ja, men, det gør vi nok ikke gør vi ikke det? <laughs> <laughs> Nå, nej, vi har en don for og ikke kan det. det. det, det bliver nok også. Det tror jeg ikke, det er kaldeligt, der er udfordring. Ej, det er nok nej, også. det er nok også. Ej, men direktøren fra, øh, og bestyrelsesformand fra, øh, fra, øh, fra Disney, ja. har lavet en super god bog, okay. Okay. Æh, der hedder øh, Ride of a Lifetime, ud af den dur. Ja. Æh, det må vi lige slå op, så skriver vi det i show notes. Ja, det, det, er, den, det er sgu nok den bedste den bog, jeg har læst. Og det var der, ja. du lærte at sørge for, at der var overskud hele tiden? Nej, fordi jeg læste den først sidste år. Nå. No. Og der har været overskud før det. det rigtigt. Hvor har du, helt du mange så lært det hen? Det er sund fornuft. Okay. Ja, der, er, men det er det, det er jo ikke i de her tider, nu. hvis du ser alle deres se, selskaber. Inden på din nævn, der var det dejligt lidt på regnskabet. Yes. Der var der en grøn søjle eller en rød søjle. Yes, ja, det kender jeg godt. Det... den, altså, grønne søjl, så den, så den tredje tænden, tænden, søjl skal også være grøn. Den røde søjle der, så var det hele tiden. Ja. Den hedder sgu The Ride of the Lifetime. Ride right of Lifetime, ja. Robert Eiger. Robert Eiger er sindssygt god bog. Ellers så uh, Harvard Business uh, har lavet en række gode uh, bøger omkring nogle specielle emner. Øh, følelsesmæssig intelligens eller ledelse eller økonomi. Øh, de har lavet sådan nogle små bøger, hvor de har så samlet 10 gode artikler øh, omkring et, et bestemt emne. Så den kan bestemme os, øh, de kan bestemt også anbefales. Ej, det er godt lige at notere sig. Ja. Så har vi den sidste. Så skal ja. vi til noget lidt mere spiseligt? Ja. Det kan man Hvad er man det en det, <laughs> det er det skulle løb dig. Varme løb hos dig? Varme dig med noget og og lige en lille agurke på. Oh, det er simpelt. <laughs> det er faktisk simpelt. Ja. Det er, det, det, det er dejligt Ikke Ikke ikk bacon? Nej, jeg kører faktisk ikke bacon på. Nej. Hvordan uh, står du med brunsvær? Relativt godt. Oh. Ja. Det gør vi i Fynbro, jo. Ja, ja. Ja, vi, er, vi er vokset op med brunsvær. Hvor tit får du sådan en basse? Sådan en basse, der jeg, jeg fik det faktisk mere... Altså, da vi gik i folkeskolen, så var det jo sådan, det sådan at hver gang der var en fødselsdag så var der altid Brunsvær yes. æ, i, i, i skolen. Så æ, der blev spist meget. Æ, jeg får det ikke så meget mere, æ, men æ, jeg har på et tidspunkt æ, sagt, at hvis en praktikant han skulle have et job hos os, så skulle han skaffe Brunsvær fra Fyn inden for, tror jeg, var tre timer. Det er hurtigt. Fordi inden for tre timer, der kunne du godt nå at komme fra København med lyntået, ind at købe Brunsvær til Odense og komme tilbage igen. <laughs> Ja. Men han, <laughs> bestod han han bestod okay. men han fik bruntvjern fra et andet sted altså ikke fra Fyn Jamen, så bestod han jo ikke jo fordi han sagde at det var øh, fynsk ingredienser, fynsk opskrift lavet af en Fynbo det er nu selv og du har ansat dig der ja. det er det nok ja. hvad, øh, hvad gør du for at bringe det videre nu du flytter til Nordsjælland øh, og så har to altså, du har fået tvillinger ja, det er rigtigt. de er jo halve Fynboer Ja. Men den antagelse er den anden er ikke er Fynbo? Hun er, nej, hun er Københavner. København, ja. Øh, hvad jeg gør for at få det videre, det er jo, det er jo super vigtigt, at de får noget op, opdragelse med noget brunsvær. Så, <laughs> <laughs> Så det gør vi fra morgenstunden. <laughs> det fra morgen til aften, eller i hvert fald en gang dagligt, skal de sgu have noget brunsvær, ikke? Jo, og med til alle børnefødselsdage på skole ja. og børnehave. Vi må simpelthen have et kæmpe bageri i gang dagligt, altså med ja, Brunsviger. Det er faktisk utroligt. Der er ikke ret mange af de københavnske bagerier, der bager Brunsviger. Jeg tror, Hart har kørt den ikke gang. Ja, det, det er meget svært at finde. Ja. ja, det kan ikke være... Jeg tror ikke, det har været så stort et hit over. Nej. Det kan. Altså, der er så meget andet godt. Det, det, er ikke, det er ikke den målgruppe, som Fynborg skal gå efter. Nej. Det, det, det, det. det sælger godt på Fyn, men kommer du, kommer du over broen, så sælger det ikke længere. Nej. Det er it. lidt. Og det er noget lort. Ja. Med det. så det er et lille godt lokalt marked ja. Ja. men der bor stadigvæk 400.000 på fyn så det er, det er så. kundegruppen jo det er jo ja. også du kan også lave meget brunsvære til 400.000 mennesker hvad jeg tror ja. Ja. Altså. især ser vi spiser 10 gange dagligt ja. <laughs> ja. Nå, fine. med de ord så tror jeg at vi er på af ja. ja. siger tak fordi du har været med ja, ja. Tak. Ja. det var sgu klart. Ja. det var vores øh, episoder med øh, Big G. Kæmpe legende, faktisk. Jeg blevet far til tvillinger, øh, som I også har hørt i er sikkert i introen og i, øh, i del 1. Og øh, tillykke med særdaget jo. Det var været klasse. Fed proces at høre om. Kæft, det må have været bøvlet. Altså, at skulle sidde der og forhandle, det skulle jeg bare ikke bede. Eller det, ved, det skulle jeg nu nok bede om, hvis jeg havde bygget en virksomhed op, man kunne forhandle om. Men nevertheless, yeah. så... Øh, åh, men det er en hård omgang. Det er en hård omgang, fordi du går ja, for at være helt... Helt på top, H H flyvende, kan man sige, til altså at, at stå nede på jorden. <laughs> og, og nu er han så stadig flyvende, vil jeg sige. Altså, der er humør på. Ja, og det er jo jeg altid rart det. at se, når folk de, de hygger sig alligevel. Ja, det må man sige. Så det var en fornøjelse af Big G's studiet. Det kan være, at han vender tilbage. Han er, jo, øh, han er jo serieværksætter med hjælpevirksomheder, så må ikke, der kommer en ny virksomheden på benene på et eller andet tidspunkt. Uh, nu fortsætter han selvfølgelig lidt i flyhjælp, men ellers så, så glæder vi os til hvad der kommer til at se, hvad der kommer mere fra, fra Big G. Hvad Big G skal ud og hjælpe med? Det kan ellers, være alt muligt. Ellers, Lars, så er der vel ikke andet for end at sige, hvis uh, I sidder inde på iTunes og har lyst til at give 5 stjerner, uh, så gør det, men lad være med at give mindre end det. Og uh, husk ja. at subscribe. Sengu istræger på for jeg spørger for vores og så del nu den podcast, altså. Ja, og lad være med at gøre det, når I kører i bil, men når I ikke kører i bil, så kom nu i sving. Altså. Så del den podcast ud til venner, familie, kærester. Æm, I, og hvis I har spørgsmål generelt øh, til, hvordan man deler eller andet, så skriv til Lars eller. I vi, vi kan godt hjælpe. Æm, og hvis I også har spørgsmål generelt. Til jeg fik faktisk glamour i indbakken. Der var glamour i indbakken den anden dag. Øhm, jeg, kan ikke nævne, jeg kan ikke nævne med, med navn, men gad dem legender der lige rækker ud for lige at høre om noget, øh, noget sparring på noget forretning øhm, det. Det godt være at jeg må nævne med navn nu er ikke sport, om så er ikke lige noget månebusnede men, men pisse fedt hvis I har noget så, så kør så kør. Det, det ja, er rigtig for klar på chatten, så glamour i indbakken altid ja, velkommen. Chatten er og med de ord og med de ord så lad jeg af for i dag vil sagt at sige. Moin. Moin.